Térjünk azonban visszadörmögő úrhoz. Tekintetes úr egy napot és két éjszakát töltött a hajó börtönben. Igaz pompásan ellátták étellel itallan, heverhetett kedvére, tehát igazi mackó gyöngyélete élete volt. De mi haszna, ha fogoly volt? Azt sem tudta, merre viszi a hajó, és mikor harmadnap reggel valami morajra és zúgásra ébredt, így szólt magába. Vajon hol vagyunk, mintha ezer mackó morogna körülöttem. A fekete tengeren voltak. A tenger zúgott. Egyszerre félre mozdult az ajtó vaspáncélja, s napvilág árad be hozzá. Mr. Dermege, szíveskedjék feljönni! – hangzott Burns kapitány szaba. – Átvisszük egy másik hajóra! A tekintetes úr felballagott a lépcsőn és szétnézett. Alig látott egyebet ebet víznél, csak a háttérbe sötét lett a part, meg a közelében egy nagy tengeri gőzhajó kéményei ontották a füstöt. És ha nem megyek át arra a hajóra? kérdezte a ténysúr. A kapitány hát a háta mögé mutatott. Ott állt tíz matróz puskájával rejálja célozva. <gül> Jól megfelelt, kapitány uram! nevetett a ténysúr. Gyerünk, megyek! csónakba szállt, mely a nagy hajóhoz vitte. A hátsó nagy nehezen felkapaszkodott a fedélzetre, melynek egy elkerített, tágas részébe vezették. Ez lesz, uram, a maga helye? mondotta az új hajó kapitánya. Itt szabadon sétálhat, de a korláton nem szabad túllépnie. Itt van a hálókabinja is. A hajó ez alatt megindult, és gyorsan nőtt a távolság a nagy hajó és a kis hajó közt, mely utóbbi a part felé haladt. A száraz föld eltűnt. A ténysúra végtelen tengerre bámult, mikor egyszer egy papagáj szállott a tenyerére. Hát, te papagájpajtás, hogy kerültél ide? kérdezte a ténysúr örvendezve, mert a hosszú egyedül lét után jól esett neki az új társaság. – de nagy úri madár lehetsz, hiszen aranyos a lábod. A papagáj lába ugyanis aranyosra volt festve. Egyszer csak megszólalt az ő töredezett hangján, de magyarul. – Akarsz-e megszökni, barátom? – Akarók, felelte a tekintetes úr, aki szinte elhűlt bámulatába, hogy a papagáj magyarul szólította meg. A madár nem kérdezősködött tovább, hanem elrepült a hajó másik részébe és leült. A tekintetes úr azt hitte, hogy álmodik. Mert hisz, olyan is volt ez, mint egy álom. Akkor, mikor már azt hitte, hogy semmi remény nincs a szabadulásra, egyszer csak megjelenik egy aranyos lábú madár, és azt kérdezi tőle, hogy akar-e megszökni. Ennivaló madár ez a papagáj, marogta. Valóságos papi. Vajon lesz-e folytatása ennek a szép mesének? Csak már jönne megint az a papi. Hát nem sokára jött is suhogva, de a csőrébe levél volt, melyet a ténysúrnak nyújtott. Nekem szól az a levél, álmélkodott törmögő úr. Vajon írta? Felbontotta, és nagy örömére magyar írást talált benne. A levél így szólt. Tiszteletre méltó idegem. Látom, hogy te is az angolok fogja vagy. Én is az vagyok. Én indiai maharadzsa, azaz fejedelem vagyok. Népemmel fellázadtam az angol zsarnok uralma ellen, de levertek, és menekülésem közben a Fekete-tenger partján elfogtak. Írd meg te is, hogy ki vagy, és miért kerültél az angolok fogságába. Ne csodálkozzál, hogy magyar levelet küldök. Ali Szolgám írta, aki adakálléi török, és tud magyarul. Ő tanította meg a papagáit is arra néhány magyar szóra, melyel téged megszólított mert látott téged egyszer Adakáléba, és akkor magyarul beszéltél. Feleletedet a papagáj híven elfecsegte nekünk. Ha tehát komoly szándékod az, amit a papagáj kérdésére feleltél, írj választ. A leveledet elhozza a madár. Vigyázz, hogy a hajó népe semmit észre ne vegyem. Dörmögő úr tüstént megírta a levelet, mert így hangzott. Tisztelt Maharajsa úr! Én, dörmögő, dömötőr, a máramarosi erdőbirtokos és mésztermelő vagyok. Az angolok azért hurcoltak gyászos tengeri rapságba, mert attól féltek, hogy kirúgom valamennyi fogukat. Én vagyok ugyanis a silk, meg a felk híres csatázója. Mondhatom, én nem csak ma hanem holnap és hónap után haragudja is ezekre az angliusokra. Hogy én szeretnék-e megszökni? Hiszen éjjel-nappal azon töröm az én kedves buksimat. Szököm én, ha csak az kell. Ezzel maradok maharagudja uramnak, nyájas dörmögéssel, mézes epres szabadságot kívánva. Szerető raptársa, ma dörmögő dömötör. A tinsúr a jeles levelet a papagáj csőrébe tette, s örömmel látta, hogy az okos madár milyen ügyesen bújkál a matrózok elől. Senki sem vette észre, hogy milyen veszedelmes kis postás röpköd a hajó egyik részéből a másikba. El lehet képzelni, hogy a tekintetes úr türelmetlenül várta a választ. Százszor is megszámlálta a kabátja gombjait. Szabad leszek? Nem leszek. Leszek? Nem leszek. Leszek? Az utolsó a szabadulást jövendőlte, mire a ténysúr vígen összecsapta a bokáját. No, hát ez a kis bokázás akkor átszólt, hogy a kapitány a hídjáról leszólt a matrózokra. Mi történt? Csak nem robbant fel a kazán? A ténysúr pedig újra számlágatni kezdte a gombjait. Főz még nekem a útka szakácsni lekváros derejét! Nem főz. Főz? Nem főz. Főz. Erre a jövendőlésre a ténysúr akkorát csettentett néhány szóra nyelvével, hogy a kapitány azt kérdezte a matrózoktól. Ki lövöldöz ittem Senki sem lövöldözött, a kazán sem robbant föl, csak a fogóinak van jó kedve. – Hely, ha tudta volna a kapitány, mitől olyan jó kedvű őkem, nem sétált volna olyan nyugodtan a hídján. Végre este felé megjött a papagája levéllel. Ez volt benne. Éjjel hadd nyitva a kabina Ha a papagáj háromszor megkoppantja az órodat, másszál észrevétlenül a hajó szélére, és néz le a tengerre. A madár vezetni fog. – Az óromat, morogta a ténysúr. Miért koppintja éppen az óromat az a csúnya papagáj, mikor az az én legkényesebb testrészem? No, de nem is haragudott komolyan a jeles férfiú. Inkább szeretett volna újongani, ordítozni, táncolni és rúgni, labdát is, angolt is, össze-vissza. he közeledik a szabadság! Elhatározta a ténysúr, hogy vírasztva tölti az éjszakát, de bizony csak hamar leragadt a szeme, és elalud. Azt támodta, hogy a Ferencvárosi pályán javába viaskodott az angolokkal, és éppen a Winsdor kapujába akarta rüpíteni a labdát, mikor egy angol csatázó egymás után háromszor orra rúgta. – kutya meg a mája, ezért meglakolsz, Anglius! – dörmögte a ténysúr, és ellenfeléhez kapott. – Hát valami repdeső tollas micsodát fogott meg. – Hisz ez a papagáj? – suttogta. – Ez koppantotta az óromat, nem az angol. Siessünk, itt a szabadulás órája! Óvatosan felmászott a fedélzetre. Mégy csönd volt a hajón. A matrózok aludtak. Az őrtiszta a parancsnoki híd egyik sarkába állt, és a sötétségbe bámult. Koronfekete éjszaka borult a tengerre. Nem látszott egyetlen csillag sem. A nestelen repült a ténsúr előtt, és a fedélzet mellettzőjéhez vezette őt. Dörmögő úr lenézett a tengerre. Hát a hajó mellett a vizen egy csónak ringott, a csónakba két alak. Alig lehetett látni őket a sötétségbe. Ereszkedj le a kötélen, a kalúról halka. Akkor vette észre a ténysúr, hogy a hajóról kötél lóg le a csónakba. Ügyesen átugrott a mellett zön, és a kötelen leereszkedett. Csak hamar a csónakba toppant, mert csak nem elmerült a terhe alatt. Alla segíts, szólt az egyik alak. Ez aztán sok piláfot tehetett életébe, hogy így meghízott. A ténysúv szeme végigfutott társain. Az egyik fényes öltözetbe volt, a másik egyszerű török ruhába. A fényes öltözetű volt a maharadja, a másik ali, a szolga. Ali vállán ült a papagáj. A maharadja a kormánynál ült, és parancsoló hangon szólt valamit törökül Alina. Ez megragadta az evezőt. Fogd meg idegen te is az evezőt! szólt Ali a ténysúrhoz. Siessünk, mert ha észrevesznek, végünk van. A tekintetes úrmancsába vette az evezőt, és nagyot rázott rajta. Hát úgy röpült csónak, mintha ágyúból lőtték volna ki. Ej, be, jó fogása van, uraságodnak! Csodálkozott Ali. Nem hiszem, hogy ilyen gyorsan dolgoznék a hullámtaraj gőzgépe. Mi az a hullámtaraj? Ali a hajóra mutatott. Az ott mi? A hajó. Hát nem tudta, hogy ennek hívják az angol hajót? Nem, velem nem beszélt a hajón senki, csak ez az okos papagáj. De hová csónakázunk? Azt Az csak alla tudná megmondani. Addig evezünk, míg egy barátságos hajóra nem akadunk. Hanem képzelem, hogy az angolocskák mekkorát néznek reggel, mikor észreveszik, hogy megszökött a maharadja. Ha semmi, mosolygott a ténysúk. De akkor fognak csak igazán mérgelődni, ha észrevezik, hogy megszökött a ma mögő. <gül> ha megtudják, hogy nekik már csak tegnap dörmögő a nevem. Hogyan jutottak ehhez a csónakhoz? Megvesztegettünk néhány hajós legényt, akik segítettek lebocsátani a vízre az egyik mentő csónakot. Uraságodat azért vittük magunkkal, mert legalább két evezősre volt szükségünk. Gyorsan neveztek. A hajó már eltűnt a sötétségben. A maharadzsa szótlan ült a kormánynál, és a szeme a tengeren járt. Bizonyosan messze hazájára, elveszett koronájára gondolt. A papagáj néha odaszállt melléje, és a fejével a kezét simogatta. A száműzött fejedelem szeméből egy könyv hullott a madár tollára, mely úgy ragyogott, mint a ruhája legszebb gyöngye. Egyszerre gyors szél nyargalt el fejük fölött, és a csónak erősebben kezdett himbálódni. Vihar lesz, mondta Ali. Alig ejtette ki Alia e szavakat, egy hullám nagyot lökött a csónakon. – Öregem, hullámpajtás, ne bolondoz, mert visszaruglak! – morgott dörmögő úr. A hullámok azonban nem ijedtek meg a jeles labdarúgótól, s úgy dobálták egymásnak a csónakot, mint a jó kedvű majmok a narancséját. Aztán egyre öregebb és dühösebb hullámok érkeztek, melyek fölvették őket a negyedik emeletre, aztán visszacsúsztatták a pincébe. Minden pillanatban attól tartottak, hogy fölborul a nyomorult kis csónak. A Maharajsa is Ali úgy kimerült, hogy egyik a másik után elvesztette az eszméletét, s a törmögő úr a csónakhoz nem kötözi őket, a hullámok besodórják a tengerbe. A ténysúr úr egymaga dolgozott kétevezővel. Így virrat rájuk a reggel. A ténysúr nagy nagymessze egy hajót vett észre, amire kendőt lobogtatva ordította. – Hé, hé, segítség! – jó torkú legény a vihar, de a tekintetes úrra nem versenyezhetett. Akárhogy is erőltette a tüdejét, a ténysúr jobban bírta. Meg is érkezett a válasz. A hajósíp éles hangja. Észrevették a hajóról. – No, kedves maharagudzsa barátom! – örvendett a ténysúr. – Ha eddig meg nem haltál, mindjárt makacagodzsal lesz a neved. Mindjárt a mentőhajócskán csücsülünk és papizunk. Hm? – de csak nem valami ángus hajót hoz erre az ördög. Nini, még pedig hadihajó. A hatalmas hajó közeledett, és láthatóvá lett a árborcán a félholdas zászló. Török hadihajó! Csukjasan! Éljenek a török testvérek! Éljen a török magyar mackó barátság! Kiabált lelkesülten dörmögő úr. Nekifeszítette a hullámoknak az evezőket, és hamarosan a hadihajó mellett termet, melyről piros fezes tengerészek lépcsőt bocsátottak alá. Egy szerecsen matróz a csónakba ugrott, hogy segítsen, mert a hajósok bizonyosra vették, hogy valamely elsüllyedt hajó menekültjeivel van dolguk. Jaj, eszem azt a füstös ábrázatodat, kiáltotta a ténysúr, és örömébe egy puszit nyomott a fekete legény arcára. A szerecsen a fogát vicsorgatta, és olyan mozdulatot tett, hogy megharapja a barátságos, de nagyon szőrös idegent, ha még egy csókkal tiszteli meg. A ténsúr felkapaszkodott a lépcsőn, s a betegeket is felcipelték. A hajón tüstént magukhoz tértek. – Kik vagytok idegenek? kérdezte a hajó parancsnoka. – Menekültek vagyunk, felelt Ali. Angó rapságból szöktünk meg. – Ez az én uram, mutatott az indus fejedelemre. Bukkurtam a a török hajóparancsnok keresbe tette mellén a karját, és mély tisztelettel hajolt meg a maharadzse előtt. Ez itt pedig már mindig dörmögője, mutatta be magát a ténysúr, miután Ali lefordította neki a parancsnokkal való beszédét. He, jól esett a törődött menekülőknek a reggeli, kivált, mint hogy a vihar is elállt, s a hajó nem gimbálódzott. – Hová szándékoznak? – kérdezte tőlük a parancsnok. – Magyarországba. – Felelt egyszerre a maharadja és a madőr mögő. – Örülök, hogy szolgálatukra lehetek, mondta az udvarias török. Mi éppen az Adriai-tengerhez sietünk, ahol egy kis dolgunk van az olasz hajókkal. Mi dolguk? Olaszország megüzente a háborút Törökországnak. Most kaptunk hírt a drót nélküli távírón. A hajó teljes gőzerővel rohant Konstantinápoly felé. A tengerészek lelkesen készültek a csatára, de a leglelkesebb a hajón a ténysúr volt, mert az adriai tengerről majd könnyen hazajuthat Magyarországra. Nem tudom, hogy megveri-e Törökország Olaszországot, gondolta, de hogy Magyarország megveri Angliát, most már bizonyos. És büszkén csapottam mellére. A török hadihajó alig állt meg Konstantinápolyba, s a ténysúr csak futólag látta a török főváros gyönyörű képét. A hajó végig hasította a márványtengert és a sziget tengerre tartott. Alig ért ide, feltűnt egy olasz hadihajó. Notha, megszólaltak az ágyuk. Ért bömböltek mind a két hajón, bombák pattogtak a levegőbe s a hajókon. Füstbe borult a tenger. A ténysúr ámulva nézte ezt a veszedelmes labdázást, és mikor egy török tengerész bombától eltalálva éppen melléje esett el, a nagy árbóc mögé ugrott. – Ej a gurigáját! – morogtak. Ennek a felesett rífa, azok az olaszok nagyon gorombák. Irtózatos is rázta meg a levegőt. Egy bomba éppen a Szabach, ez volt a török hajó neve, födélzetén pattant szét és felgyújtotta az előrészét. Hurrá! hangzott az olasz hajóról. A fedézetem végig rohant a maharadja megali. Mind a kettő kezében vizes csöbör és csákány volt. Hát te, efendim, mit csinálsz itt az árbóc mögött? – kérdezte Ali a tekintetes úrtól. – Effendig körülbelül annyit jelent, mint magyarul az uram. – Mit csinálok? – Válaszolta a dörmögő úr. – Ropogtatom az ujjaimat. – Most, amikor ég a hajó? – Az nem fontos. A fő az, hogy a felk fog-e győzni, vagy a vinczdol. – Már két ujjam roppant, ha még egy roppan, a magyar győz, mert három a magyar igazság. Ali a fejét csóválta, és magába hálátlannak tartotta a tekintetes urat, hogy ilyen közömbös megmentői iránt. A ténysúr aztán bemenekült az étkezőbe, Ali pedig a tűzhő sietett, melyet sikerült elfolytani. Borzasztó, hogy hull az ember, mondotta Ali, mikor egyszer átment az ebédlő. Nem az a fontos, mondta a ténysúr, hanem, hogy mikor ebédelünk. Ali eltáltotta a száját bámulatában. Az ebédre gondolsz effendi. Dadukta. Most, mikor az ágyú dörög? Én olyan éhes vagyok, hogy azt se tudom, az ágyú töröge vagy a gyomromkorok. Mondd meg a parancsnoknak, hogy kergesék pokolba azt az olasz hadihajót, mert Dömögő bácsi szeretne már ebédelni. Remélem a szakás nem sózza el a levest. Ali megbotránkozva hagyta el a ténysúrat, és ment az ágyuk mellé segíteni a tüzéreknek. A maharadja is úgy dolgozott ott, akárcsak egy közlegény. A ténysúr pedig odalent hallgatta a harcmodajt és számlágatta a perceket az ebédre való csengetésig. Egyszerre csak elnémultak a török hajó ágyúi. Ali tántorogva jelent meg az étkezőbe. – Végünk van! – kiáltotta. – Az olaszok győztek, összes ágyunkat szétlődték. Most a mi hajónk menekül, az olasz pedig üldözi. – Nem az a fontos! – szólt a ténysúr. – Hanem hogy csöngetnek-e hát végre evédre. Most nagy dörrenés hallatszott. Alig kitekintett az ajtón, majd a ténysúrhoz lépett. No, fendi, ma egyáltalán nem ebédelünk. Miért? Mert az olaszok belőttek a konyhába, és a kójójuk tönkretette az ebédet. Dörmögő úr felugrott, szeme vérbe forgott. Ezt tették? Kiáltotta. Ezt? Ha, most aztán vége a türelmemnek. Most dörmögő dömöztönrel gyűlik meg Olaszország baja. Gyere, barátom, a fődélzetre! Minek? Hiszen nincs egyetlen épp ágyunk. Az nem fontos. Az a fő, hogy van-e ágyogolyó. Van elég. Fölmentek a fedélzetre. Az olasz hajó egészen a török nyomába volt. Az olaszok ritkában ágyúztak már, mert észrevették, hogy a törökök ágyói tönkrementek, szerették volna megadásra kényszeríteni ellenfelük. A török tisztek és katonák búsan csoportosultak parancsnokok körül. Némelyiknek könny csillogott a szemébe. Egy perc múlva vagy meg kell hódolniuk, vagy a tenger fenekére jutnak. A fedélzeten sok ágyú hevert. A ténysúr kiválasztotta a legnagyobbat, és a lába elé helyezte. Aztán megcélozta az olasz hadihajó vezérét, aki a parancsnoki hídon állott. – Adjátok meg magatokat! – kiáltották az olasz tengerészek. – Jó, jó, de ebbe még dörmögő úr is beleszól egy kicsit! – morogta a ténysúr, és nagyot rugott a vaslabdán. Röpült az ágy a golyó, és a következő pillanatban az olasz parancsnok lehullott a hídról. – Góhól! – ordította a ténysúr. Az olasz hajón a parancsnok eleste nagy zavart és ijedelmet okozott. A tisztek és matrózok összefutottak, a figyelem elterülődött a török hajóról, mely gyorsan oldalt fordult és igyekezett eltűnni üldözője elől. Ez csak hamar sikerült is. A török tisztek hálálkodva fogták körül a ténysület. A parancsnok megragadta a jeles hurmancsát. – Effendi, te megmentetted hajónkat, te bosszút álltál az olaszokon, akik igazságtalanul hadat üzentek törökországnak. – És igazságtalanul agyullődték az ebédünket. Tette hozzá a ténysúr, aki nyilván ezt tartotta Olaszország legnagyobb bűnének. – Éjjen a fogas és körmös Effendi! – kiáltották a katonák. Ali pedig megrázta a ténysúr mancsát, és ezt mondta. – Látom, Effendi, hogy nem vagy hálátlan. Amíg a tekintetes úr a török hajón utazott, Konstantinápolyba nagy lárma volt az angol nagykövet konyháján. A szerencsém főszakács iszonyúan pörölt az új segédszakáccsal, aki nem volt más, mint hörpentő bátyja. Te bálám szamara, te nílusi víziló, mivel keverted a rántást? – Ezzel a kanállal felelt a bátja. Te sivatagbeli teve, ordította a főszakács. – Ez kanál? Hisz ez szénvonó, hóten utáld de főzni? – Mára marosban, felelt büszkén a segédszakács. – Visszakérheted a tandíjat, eredj a pokolba, majd én főzök! Hörpike letette a kanalat, azaz a színvonót, és szamárfület csinálta a szerecsen főszakács mögött. – Csak károk, te fekete varnyú! – gondolta magába. – Fulladj meg a saját főztődön. hiszen épp azt akarom, hogy ne legyen dolgom, mert már füttyentett a rigóm. Az utcáról csak ugyan rigó füty hangzott. Hörpentő bátyja Krishonford a házból, kint küntvárt a lohinai, a detektív, madárkereskedőnek álcázva, nyakába kalitkával. Ebben az áruhában kereste Konstantinápolyba a ténysurat. Ő is adott rigófüttyel jelet Hörpentőnek, aki azért állt be szakásnak az angol nagykövethez, hogy ott megtudjon valamit az eltűnt férfiúról. Annyit már megtudtak, hogy a Fekete-tengeren a hullámtaraj nevezető angol hajóra vitték át a ténysurat. – Megérkezett a hullámtaraj! – sokt a lóhinnai a bátyjának. – És meg az angol hajócska? – kérdezte az. – Nem. – No, akkor nincs is a hajhonla tekintetes úr. – Nincs rajta, de talán megtudjuk, hogy hol van. Fred úr az angol hajó kapitányával éppen most ment le az angol nagykövethez. Maga bátya kihallgathatná a kúsjukon a beszédüket? – Kihallgatni? Ebben a percben kihallgatom a frány Angliust. Nekem nagyon jó kis fülecském van a hallgatózáshoz, hanem hm, én kitűnően tudok angolul enni, angolul dörmögni, de angolul beszélni, elfelejtett megtanítani a papuskám. Nem baj, csak azokra a szavakra figyeljen, amelyeket legtöbbször emlegetnek, de azokat jó bevésse az eszébe. Őrpike ke s nem sokára nagykövet szobájának ajtólja előtt gugolt rózsás fülecskéjét a kúsjukra tapasztva. Odabent éppen jelentett a nagykövetnek az angol hajó kapitánya. Sajnálom, méltóság uram, a maharadja megszökött. Hogyan szökött meg? Éjszaka ő és szolgája az egyik mentőcsónakunkat észrevétlenül vízre bocsátották. Egy dörmögő nevű magyar labdarúgó segítségével, aki velük együtt szökött meg, szólt Fred. – Aha, Dörmög már a ténysúr, gondolta Vígan a bátya halván az ismerős nevet. – Nem tudják, mi lett velük? – Éjszaka nagy vihar volt a tengeren. Ha valamely hajó föl nem vette őket, elpusztultak. A nagykövet néhány írást vett elő. Titkos ügynökeinek a jelentései voltak az írások. Azon az éjszakán az önök hajójához legközelebb a Szabáh nevű török hadi járt, amely tegnap Konstantinápoly mellett elhaladt, Mondotta a nagykövet. Már jelentették nekem, hogy azon a hajón három hajótörött menekült volt. A Szabáh, kiáltotta egyszer a kapitány és red. azok a hajótöröttek a mi fogjaink voltak. Hol van most a Szabáh? Tripolis felé sietett. Amit ezután hallott a jeles szakács, az szomorú meglepetés volt a számára. Tudnilik se szó, se beszéd, elkezdett a hátán nagy vígan csattogni egy korbács. – Te haszontalan, hogy merész érsz hallgatózni? – kiáltotta egy hang. A bátya mögött állott a nagykövet főszolgája, kezében korbács. – Bocs csánat, nem tudtam, hogy tilos – mentegetőzött a meglepet férfiú, és elrohant meg sem állt az utcáig. – No, hallott valamit? kérdezte Lohinai. – Többet, mint amennyit reméltem, morgott a bátyja. Milyen szót hallott a legsűrűbben? – Ezt, hogy puh! Még most is fáj a hátam bele. Amint a kulcsuknál gugoltam, észrevett a főszóga és végigvert a korbáccsal. – Arról beszéljen, hogy milyen szavakat hallott? – Ezt, hogy dörmögő, szabak, meg hogy Tripolis. Sűsse meg, ha olyan kíváncsi rája. A detektív szeme felvillant. Ó, oh, most már mindent tudok. Törmögő úr, a szavak nevű török hadihajón van, mert jelenleg Tripolis felé halad. Együnk Tripolisba, bácsika!